I perro Eta Gaia Zearo aldatuz, e, beno ba Gipuzkoako konfradien federazioko presidentearekin, Eugenio Elduañeekin genuen joan den astean, hain zuzen ere ba, Atun Gorriaren kuotaren, e, bueno, ba, salmenta, e, beno ba 160 %-ren salmenta, beno onartu bai estatutu zutela hain zuzen ere, gogora bezagun ba Murtziako ba, enpresa bati esaldu egin diotela, kontua da e, beno ba e, bera, eh salatu nai izanduela eguzki talde ekologistak, euskaldunon elikadura subira un atsonari kalte aundi egiten dio ko besteak beste hoiekkala, ba, eguzki ba, talde eklogististako kidea dugun Fernando lekin hitzgingo dugu, oker rez danago telefonaren beste muturren baitago Fernando Kaixo Guardion. Bai, Egor Dian Hortxe ba, zen e, pasaben astean, ez da Albiste arrantzaleik jakitera emantzutena, e, Asko hitz egin izan da honen inguruan Azkenik kuotaren euniko irurogeita marra saldu egindute ba, Beste batzuk, ez da e, ba, Arrapatzeko nola baitere Baina e, kuotaren portzentaila Edo saldu dena baino ba, e, Eman den urratsa da Salatzen duzuena, ezta? da Bai, bai so, Gure txako, ba, bueno, horokorrin eh, Jendin txako ba, eh, Albiste oso, oso txarra da, oza e, guikusten dugu nolan honek, e, oza e, alde batetik e, normala da, euren hori e, interes ekonomikistak, baina plazo motzan, ba bihatsia bakarri, eta hori, talo hori e, toa eurintzako pakamen mano nil bolando, eta hori, horren dakatea e, asegurata, e, ba e, kopuruak eta gainean e, perfusio ona, baina karo e, or hori e, da alde bakari ala bakari gero kontrolaka eh gausa alde batik da ba, e, ibiltzen dira bueno, ibiltzen gara eskaso de modu ba, kuotak eta hori bai eh regateo bat a ber e, geixa emoten dabe aber, zer de pre eta hori da na ez eta garo, e, ondeke, eh orran, zalduta beste batzuak ba orduan izango bare bueno ba zer zultatako marco bare honek quota, eh, osea arratsa uh -huh. ez horretarako ba bestie dugu edo kentzen dugu kuota, hora, eh, kuota hori eta orrun eh, ba, espeziorik especiordik oso, o sea, oso kaltetute da, kalitate tudura ba, ba igual, eh, izade, o eta Ka guretzako asko sobre izango zani, baina, baina, baina beste ha urri batzuk hartu berde, eh, arranttzaldeak ere badesteko, eta espezie baina hori espezie hori kalte mm -hmm. egin bari bai eh arraina arrantzatzen muen e, basurako flota 41 chalupaso satua dago gaur egun e, aipatu izan dugu ba e, kuota larenda 50000 kilokoa dela urtengoan hori e, Atlantikoko atuna kontserbatzeko institutuak e, ba ematen du nolabait ere edo banatzen du kuota e, zuen ustez e, emandako urrats honek e, ba urtei begira eragina izan dezake institutu erabakietan Ba, ari eze, entzun dugun, Cantabria nede, jaz, iru urte horrelan. Baina, baina, gado, hori, da, igual, bat suerte hori euren jiru e, e, aldetik, bakarrik, da, bueno, igual, suerte eukidade, eta horren e, meko jarraitu. Baina, momento baten, horrek, ez, ba, ba, ba, nolan da hori, istutu, istutu bat nolan, e, ba, naten honek ekuota guztiak, Eta horrekin bidatu leke ahi ba, horrekin ba, zortan da zamene egiten. Horrekin dago, baten da, e, itxaso e, privatizatu eta hori, ar, ar batxuai, eta zogatik aroen batzuei eta eze geuri, ari ez? Eta hori horren ez da, hori horane, hor, da egiten e, mesede bat egin inorre, bakarri arrantzalei momentuz, baina gero ere, euren eur, kontra e, birtulek, eh? Uh -huh. Inorrez daki, e, e, kutak jarraituko ez, e, baina, karo, hau, dau, paus, to, senyal bat, ba bulan bakutari ba, bueno, ba sobra module o ba, en tres bizikatez, mm -hmm. e, ba ke du lege. gorria dozi zimarroia, eh amuerekin banan banan e, arrantzatu oi dela, eh bakotaren 164 orain eh bueno, ba, enpresa honi saldu ondotik Mediterraneko arrantza edo e, izango bute horretarako eskumena, e, espezia hau ere galtzorian e, jartzeko modu bat ere badela, eh nabarmendu duzu. Ba, laikaniane hori, eni terrenuene e, oso kaltetu da espezio hori, eta hor e, bertan funtzan dudak hori enpresa hau modu, enpresa morziona erosi du kuota hau, eta uhum. enpresa hori dedikatzen da e, a, a, e, hori e, al, alengorde, ba, e, pistifatoria bueno, modun ez, eta klar, hori ere Gugu beti, bai, ez, ez duguna jari. Azken baten da espezie batxuke hil, bestiak e, hori, e, bestiak zaltzeko. E, o sea, azken baten da nahi kalte egiten. Eta gero hori halako e, mediterrenion, babaraz beste, beste arroentzale asko gara hamen moduan, ez? Ba, artesan horki, ba, amuaz eta beste sistema batxokin e, e, zimarroia harrapatzen. Mm -hmm. Baina horre... Precisamente, enpresa hau murziona, bada, multinacional bat, e, bera deikatzen da, hori, e, geisha, e, nolande, zerk, zerkokin, e, in, in, industrialki, oza, horre kopuru askoz handisaoa e, arrapatzen dade, eta kalte askoz gehiago ditu dade, ar, ar, e, bestia baino. Eta, gero, kala, eurienaz dut da, holtxe, sal, saldoamene, e, amen erosi, kuota, amar euro, Hemen, emengo ahoran zale, igual, egoten zalean, ba, adiz joala e, ies, ba, igual, lau euron, eta, gero, hamar euron horren duta, ba, diru, oza, ondilekanei irabazten gelitzen dira, asko zeisa. Ba, eta, gado, gero, eurok, ba, e, hau, egiten da, hamar euron erosi gutxogadera, eta, gero, saldu, e, beste, ordi, ba, estado uniduzera eta horrona eta japoniai, ba, hau gota hamar euron. Hau da hori bentzaja de Dontsako baina zer eta eh, especie hau quiero atacarte de ahí te De re recuperatzen. E, Eugenio Elduaien, gibuzako kofradien federazioko presidenta johan denastean, hemen gure irratian, e, aipatu zuen e, ba, akordio honi esker nolabaitere, e, arrantzalen e, ba, ekonomian nolabaitere e, bueno, ba, indartzeko aukera bazela, izan ere, gasoaren prezio garestitzarekin oso gaizki pasatzen ari zirela. E, zuen ustez, e, beste irten bide batzuk e, bilatu behar dira, ez da? Karo, karo. Hori e, hori da, Esa, ba, e, hori da izan berde atxiki bat, ba, ez da, ira, diru laguntzak gehiago emoteko, eta igual bat diru laguntzak gehiago, ba, igual, e, paro, bueno, paro bioloziko horrez piki kon, konkretan, ba, ez da, igual, urte batzuk e, ezarrantza eza egiteko. Oza, e, badestu ba e, gure arrantzali ere, ez? E, Eurok ere e, kalte, azken, azken baten, e, kaltezuna izaten dira euro, que euro que dos un día 2000 gironi se tenen cañian, ba bueno, euro saltzen da be, hamen hojetan iguale la eurotan eta hamen 200 mra arrendeitan, ba gaur ja eh ba eta claro, hori sin ike, o sea, hori kontrolan berde horre aosak eta es eh claro, ese, ese es hori arra, arrainak e ez, ez da non konturu e, e, dan, danona da eta bidatu berde gerolako, ez ez mm -hmm. bakarre gure generazioa gerolako ere. Da, hori, neurria ke teatro ke hartu berde <hazitzen> eta beti ere e, artisau arrantza jasangarria bultzatu ezta, hori da. Claro, claro bai. <hazitzen> Ongi da, hitzo ba, ikin geratuko gara, Fernando Eguzki, eh, ba, edal eh, ekologistako gidea, esker mila, eh? benetan gurean izateagatik. Bai, eskerrezko esker zoi, e, gure ikustut e, kontu, ko, kontu hartzea, da hori, e, ba, urrengorako ere, beti trez. Gugu ez gase, arrantzaren arra, arra, arra, konten, alderantziz, ba, e, baina hori, uste dugu, administrazioa eta hori e, lagundu berde gehiza eta Quizaz eh, pa, parteoak ipiñi mm -hmm. Osa que guz Guz beti, beti pres vale? Ba, baita guere ere gau Ikus punto guztiak emateko Fernando Millesker Ba, disolta bat ba,